Baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat dan salam kepada Terakhir yang kita pelajari terkait dengan Syuhat al-Ruhayli Memberi persyaratan Syarat yang keempat Dengan menukil Ucapan Ibn Taymiyah Dalam masalah Mengatasi Makserat Bahwa tidak boleh mengatasi mafsadat yang lebih kecil Dengan sesuatu yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar Kok tidak ini benar Tetapi Ini dijadikan sebagai Alat oleh Ibrahim al-Ruhili Untuk fanyalahkan al-sunnal jamaah sekarang ini menjadikan al-sunnal jamaah pada posisi tersudut terpojok terkait dengan tahzir mereka kepada Abu Hasan eh, dan Ali Hasan dan semacamnya ya seakan al-sunnal jamaah di sini membuat keonaran kekacauan perpecahan dengan mentahzir mereka dan bo itu seakan adalah mafsadat yang lebih besar padahal sebagaimana telah diterangkan kemarin tidak demikian ya Al Mujahid Al Alamah Imam Ja'far Ta'ali Syekh Rabi secara khusus sudah bersabar Sedemikian rupa bertahun-tahun Menasehati Abdul Hasan secara pribadi <tuh> dalam keadaan banyak orang yang tidak tahu keuman orang yang tidak tahu menasihati Ali Hasan ulama yang lain juga sudah melakukan itu tanpa ditahzir. Dinasihati, dinasihati. Ya, dipanggil saudara. Ya, akhuna Ali Hasan. Ya, barangkali dia rujuk kepada al-haq. Seperti itu. Ya. Bertahun-tahun, bertahun-tahun juga kami sebutkan kemari Abdurrahman bin Khalid juga sebelum ditahdir Dengan rahmatnya. Dinasihati bertahun-tahun Tetapi Tidak ada hasilnya justru mereka Berbalik menyerang Syekh Rabi Menyerang ulama Ya Mereka mendatangkan kuadah-kuadah Yang itu Modifikasi dari kuadah Ikhwanul Muslimin Yang intinya adalah Meruntuhkan prinsip Al-Wala' wal-Bara' Tanpa dengan Pas jika rekomendasi Abu Hasan kepada Ahlul Bid'ah Ahwa Takfiri dikatakan alim seperti Magrawi Ali Hasan juga begitu. Ya. Sampai di negeri kita misalkan Ali Hasan merekomendasi mubtadi besar pendiri Al-Irsyad Bahawa dia adalah mujaddid dak masalah fi'd Indonesia. Ya, yaitu Ahmad Surkati sampai akhirnya pada puncak penyimpangan mereka yang itu berjalan di atas dakwahnya Jamaluddin Al qasimi ya yang membela tokoh -tokoh. Pentolan -pentolan. Ya. bidak kubra. tokoh-tokoh pentolan-pentolan ya bidak kubra. bidah-bidah terbesar yang tingkatannya kufur yaitu seperti Jahmila Sofuan Yang tingkatannya kafir Tokoh Jahmiyah ya, ibnu Arabi yang tingkatannya kafir Tokoh ekstrem sufia yang membawakan akidah Ittihadi ya wahdatul wujud Tokoh Rafiullah Ya <tuh> Mulhid Nusir Atusi At Ya Dan yang lainnya ya. Dan itu berjalan di atas ee, dakwah gurunya Jamruddin Al-Qasim siapa? Muhammad Abdul Mishri yang ternyata dia Kata Syekh Rabi tokoh besar gerakan Kerakan Masuni gerakan organisasi Yahudi Yang bermaksud untuk mengkafirkan Alam ini Nah ketika Adnan Al-Ur, Abu'l Hasan, Ali Hasan mendukung ya seruan persatuan seluruh umat beragama sedunia ya penyamaan seluruh agama kebebasan memeluk agama saja karena semua agama itu baik sama ini kan kekufuran nah akhirnya ketemu jalan dakwanya dengan ya dua tokoh sesat tersebut yang disebutkan Nah, nah mereka seperti itu tingkatannya. Kemudian ditahdir, dihajar oleh ulama kita, dan kita berjalan bersama dengan ulama kita, dan dengan itu kita mentahdir, ya ekor-ekornya yang ada di negeri ini, ekor-ekornya mereka, ya halabiyun, rohailiyun, uh, uh, uh, uh, hasaniyun rekor-rekornya di negeri ini. Ya, Turathiyun Ya. Da'i-da'i yang berjalan bersama hiat Turath Pembela Ali Hasan, pembela Abdul Hasan. Nah. Ya. Abu Nida, Yazid Jawas, Hakim Abdad dan yang lainnya. Firanda, Abdullah Zain. Ya. Dengan corong radio rojak mereka, ya, ya surriun, yayasan asofwa, As subaisa, dan yang lainnya. Hah? Ketika mereka semua diditahdir. Ini kemudian dituduh bahwa ini mendatangkan mafsadat yang besar daripada fitnah mereka. Nah ini ini eh, buktian tuduhan. Nah oleh karena itu dikatakan di sini oleh Syekh Rabi' karena di sini rohaili bertameng. Dengan kalam Ibn Taymiyyah Kalam Ibn Taymiyyah benar pada tempatnya Yang jadi masalah penempatan Kalamnya Ibn Taymiyyah ini Dibawa ke fitnah sekarang ini ya. Dan Kemudian Ar-Ruhayli membela Abu Hassan Ar-Ruhayli ikut membela Abu Hassan Dan dengan nasihat ini Tujuannya adalah untuk Membela mereka ah, Ini tidak benar Nah, kalau itu kata Syekh Rabi, saya berkeyakinan, yakin, siakiyakinya, bahawa Ibnul Ta'imiyah pasti, ya, memandang bahawa kesirikan, kekufuran dan albidah al, -bida al Kubroh, bid bidah bidah yang terbesar, yaitu bidahnya Jahmiyah, bidahnya Rofi'lo, bidahnya Sufiyah, Hululiah, Ittihadiah, ya, kan itu bidah itu tingkatannya kufur, bahawa itu adalah fasad yang fasad yang besar. Apalagi di atasnya itu, ya, kesirikan, kekufuran dan bidah kaum Jahmiyah, kaum Rafi'ah, kaum Sufiya itu. Apalagi di atasnya bidah-bidah itu. Dan kalian kalau anda melihat sejarah bidah-bidah ini dalam perjalanan sejarah merusak di muka bumi, ya, bidahnya kaum Jahmiyah pernah berakibat fitnah mereka terbunuh sekian ulama pada masa fitnah mihnah yang pahlawannya dak Ah Ahmad sekian ulama dibunuh karena mereka ingin menanamkan akidah bahawa Al-Qur'an itu mah makhluk itu Jahmiyah Mu'tazilah Nah Fitnahnya kaum Rafidhah Rafidi Nusair Abdus ini jadi sebab teruntuhnya khalifah Abbasiyah Justru memberi kesempatan kepada tukang-tukang sihir, -tukang hal-hal inu jum, wakof-wakof justru diserahkan untuk mereka. Ya, sampai ingin berusaha menggantikan Al-Quran dengan rumus-rumusnya, koidah-koidahnya, ibnu sina, imamnya, para pengingkar agama ibnu sina, tapi tidak berhasil. Ya. Kamrofi lo coba apa sekarang yang dilakukan rofi lo dengan dengan irannya sekarang, Khomeini. Ya, kaum Sufi eh, Pada masa Ibnu Taimiyah Berhasil Punya kedudukan di Pemerintahan Sehingga menjadi tersebar eh, Akidah Asyair dan Dengan buku-buku mereka Sampai sekarang ini Bahkan di negeri kita orang-orang menyangka bahwa Ahlus Sunnah itu adalah Asyair sufi besar di negeri ini dan di banyak negeri. Nah, dan banyak orang yang meyakini wahdatul wujud. Akidah kufurnya Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Thamiya keluar masuk penjara Ibnu Qayyim sampai diseret. Ini semua. Hah? Tidak mungkin. Uh, ulama seperti Ibnul Haemia dan yang lainnya memandang bahawa kesyirikan kekufuran bid'ah besar terbesar tersebut adalah fasad kerusakan yang ringan, yang kecil, yang kemudian, eh, ya ketika ditahdir, dihajar tokoh-tokoh, ya -tokoh, eh, eh, bid'ah tersebut dianggap bahwa ini menimbulkan fasad kerusakan yang lebih besar. Allah musta'in. Nah, sudah disebut oleh Syekh Rabi. Ya. Tidak ada maslahat yang paling besar daripada maslahat menyebarkan tauhid. Ya. Akidah yang benar dan menyebarkan tauhid akidah yang benar mesti mesti akan tabrakan dengan Jahmiyah tabrakan dengan mu'tazilah, mesti tabrakan dengan sufi ya. Mesti tabrakan dengan rasid. Ya, Pertama kali tabrakannya dengan mereka-mereka itu. Seruan persatuan umat beragama, kemerdekaan beragama, penyamaan seluruh agama. Ya, karena itu pembatal keislaman itu. Nah, dengan menyebarkan tauhid akhir yang benar itu mesti Uh, akan menghancurkan kesyirikan, kekufuran, membersihkan muka bumi dari dari kesirikan dan kekufuran. Dan mana masalah yang lebih besar daripada menyebarkan sunnah dan mem, <coughs> menghancurkan dan membersihkan bumi ini dari bidah-bidah, bidah-bidah -bid yang Rasulullah SAW pada setiap khutbahnya, mukaddimahnya mesti mentahdir dari bid'ah bahawa bid'ah adalah sejelek-jelek urusan bid'ah itu eh, sesat, tempatnya di neraka kemudian ketika Al-Sunnah mentahdir bid'ah-bid'ah itu toqa-taqa bid'ah itu ya, tentunya mereka berjalan di atas koidah-koidah -ko yang benar yang panutannya ya acuannya adalah salafus salih, ulama salaf Nah, tidak seperti Imam Ruhail yang mendatangkan kaidah ini syarat ini tidak ada dalilnya bahkan telah kita dengar berbagai syubhat semuanya ditampakkan oleh Syekh Robi. ya justru dalil-dalil perseberangan dengan itu tidak juga menukil dari salaf justru amalan salaf ucapan dan <tuh> perbuatan mereka justru berbeda dengan kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang didatangkan oleh Ruhail nah dan ini penting sekali bagi kita ketahuilah bahwa mereka-mereka dai-dai yang ada di sini di negeri ini ekor-ekornya Ali Hasan, Abu Hasan dan yang lainnya itu subhatnya, kaidahnya dari mereka Firanda dan yang lainnya itu dari mereka dari Abu Hasan dari Ali Hasan. Nah dengan kita mengetahui jawapan, ya. Syubah-syubah mereka Abul Hasan Ali Hasan Al-Ruhayli Kita pun akan ya, Mengetahui dan <coughs> Bisa mendeteksi Apa-apa yang ada di Disebarkan di negeri ini oleh Mereka-mereka itu Nah Karena itu dari Syekh-syekh mereka Barakallahu fikum Kemudian kata Syekh Rabi wallahir, "Anna Syekhul Islam yuridu bi hadzal kalam man yanṣahu aw yumkiru ala ulati umuri almuslimin aw man yanubu anhum." Tempatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dia maksudkan dengan ucapannya ini yang dinukil tersebut. Ya. Eh, tertuju kepada orang yang menasihati atau mengingkari waliul amr, ulatu umur, penguasa, pemerintah kaum muslimin atau naib-naib ya wakil-wakil pengganti-pengganti waliul amr. Nah, fa innahu yajibu ayyakuna bi hujjah wal burhan bahwa Menasihati penguasa dan atau naib mereka itu wajib dilakukan dengan hujjah, dengan ya, dalil, dengan bukti, makrifat, wali disertai kelemah lembutan. Nah, dan ini fahidah bagi kita. Nah, fahidah bagi kita bahwa dalam menasihati penguasa Wa il-amar itu Atau naibnya Itu harus dengan dalil Dengan hujja burhan Dan disertai dengan kelemah lembutan Ini kata Syekh Rabi Ini maksudnya bunuh taimiyah Ya dengan ucapannya dinukil itu Wa idakana fasaduhum qalilan Jika fasad Kerusakan yang timbulkan oleh penguasa itu Atau naibnya itu sedikit Kecil Wa tarattab ala l-inkar alaihim Mafsadatun Atau mafasid akbar Sedangkan mengingkari mereka penguasa itu atau naibnya berakibat menimbulkan mafsada atau mafsada mafsada yang lebih besar daripada kerusakan yang mereka timbulkan. Fatahta milul mafsada, uh, fatuhtahmalu al mafsadatul asgar lidaf'i akbar minha maka dibiarkan mafsada kecil yang ditimbulkan diakibatkan oleh penguasa-penguasa itu demi untuk mencegah mafsarat yang lebih besar. Ya. Kalau mengingkari mereka dengan keras, ya sampai pada tingkatan pemberontakan. Yang dilakukan seperti khawarij sehingga terjadi kerusuhan eh, di sana sini sampai pada tingkatan pertumpahan darah ya dan seterusnya kerusakan yang lebih besar dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh kesalahan-kesalahan penguasa maka itu tidak boleh nah, Ini yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah lihat takliknya di bawah catatan kakinya kata Syarabi bi khilafi ma yaf'aluhu al berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kelompok khawarij ya dan <tuh> semisal yang mereka khawarij yakni pada masa ini kental disebut dengan teroris Fa inna maka sesungguhnya mengingkari uh, cara mereka khwariz mengingkari penguasa inna inna iyaqunabilkhuruj al musallah ya, apa dengan cara khuruj iaitu memberontak kepada pemerintah dengan al musallah iaitu dengan silah dengan mengangkat senjata au biltahiij walitharah atau memprovokasi ya membangkitkan amarah emosi rakyat di mimbar-mimbar ataupun di artikel-artikel mereka dengan mencaci maki pemerintah meruntuhkan wibawa mereka ya sehingga menjadi biasa sekarang yang namanya demonstrasi-demonstrasi itu biasa ya mencaci maki penguasa membicarakan Ya, itu biasa. Yah, wibawa pemerintah tidak ada. Ya, ini akibat ulah mereka. Jadi cara mereka keluar dari pemerintahan itu, apakah dengan mengangkat senjata, memerangi, ya, menggulingkan, ataukah dengan cara eh, provokasi? mengkitkan amarah emosi rakyat sehingga tidak suka dan benci kepada pemerintah di mimbar-mimbar dan tulisan-tulisan. Fa mafsadatu -tulisan. fi hadzal inkar a'lamu ashad maka akibatnya mafsadat yang ditimbulkan oleh cara-cara khawarij ini tadi ya dalam mengingkari pemerintah itu lebih besar mafsadatnya lebih dahsyat minal mafsada allati yuriduna tagira dibandingkan daripada mafsadat yang mereka ingin rubah kesalahan yang ada pada pemerintahan nah, nah ini yang tidak boleh faizakanat mafsadatuhum kabiratan kemudian recan berikutnya kata Syekh Rabi jika mafsadat mereka besar syirkan, misalkan mafsadat mereka kesirikan, mafsadat penguasa ini adalah kesyirikan auraf atau akidah rafidhah ya akidah rafidhah akidah rafidhah humainidan kawan-kawannya au tatadommanu kufran atau maksudat itu mengandung kekufuran fahuna maka di sini la ta'ti hadhil qa'idatu maka pada saat seperti ini Kaidah ini, yang disebut kemudian saya ini, ya. ya Tidak berlaku di sini. Jika mafsadatnya, ya, penguasa itu sudah tingkatannya syirik, kufur, ya. Eh, Rof fata'amman. Tidak berlaku di sini, kemudian tersebut fata'amman. Kenapa? Karena itu sudah eh, na'am, <tuh> mafsadat yang terbesar, kalau sudah tingkatannya syirik, kufur, ya. Rafidah dan semacamnya na. Nah, Akan renungkanlah ini kata Syekh Rabi' Tayyib Wali syekhul islam wa tilmidi Ibn Qayyim Syekhul islam dan muridnya Ibn Qayyim Kalamun Ada ucapan mereka keterangan mereka. Nahhu hadha Semisal dengan ini yang diterangkan oleh Syekh Rabi' Jadi mengarahkan Keterangan Ibn Thimiyah pada tempatnya yang diinginkannya, fiqihir mau diingin lebih dari satu tempat. Eh banyak diantara mereka. Wa ammal bid'ah, ada pun bid'ah bid'ah. Walla siyam al kufriyat atau al syirkiyat terlebih. Ya bid'ah yang sifatnya kekufuran. Ya, seperti bid'ah jahmiyah, bid'ah al syirkiyah kesyirikan. Seperti bid'ah jahmiyah, Rafidah ya uh, uh, uh, ah huliyat dari uh, uh, ekstremnya sufi fahadihi laa yuqalu fiha mithlu hadzal kalam makkah bid'ah yang tingkatannya kufur syirik bid'ah kubra ya tidak bisa dikatakan pada bid'ah bid'ah itu kalimat seperti ini laa min islam tidak muncul itu dari syaikhul islam wala min ghairi tidak pula dari selain syaikhul islam Wa la tansa al-Imam Ahmad. Jangan kamu lupa bagaimana mauqifnya al-Imam Ahmad tujaha dalam menghadapi man qala bi Qur'an, orang yang mendakwakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk bukan sifat Allah. Ya, yang sudah kami syaratkan tadi yang sering kita lewati masalah ini. Ya, mihnah khalqil Qur'an. Ujian yang tertuju kepada ulama secara khusus pertama kali, karena mereka tonggaknya kaum Muslimin. Jika mereka runtuh, maka kaum Muslimin, Muslimin pun runtuh. Jadi jika para ulama berhasil dikalahkan oleh mereka sehingga mentakrir, mendukung, dan menetapkan akidah itu, kaum Muslimin pun ikut rusak, karena kaum Muslimin mengikuti ulamanya. Maka itu sasaran Jahmiyah Mu'tazilah ketika itu dengan penguasa yang berasi dipengaruhinya mulai dari Khalifatul ma'mud. ulama semua diuji dan dipaksa untuk mentakrir akidah Jahmiyah Mu'tazilah Bahawa Al-Qur'an makhluk bukan sifat Allah Subhanahu wa ya, taala. ternyata tampil pahlawannya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Imam Ahmad. Menghadapi mereka, melawan mereka dengan hujjah dengan bayan dengan nikah ya dipantah subhah-subhan mereka agar tetap terjaga akidah Ahlussunnah al Qur'an dalam Allah firman Allah sifatnya Allah Allah yang mengucapkannya bukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu sehingga terjaga terus akidah ini sampai hari ini kita tetap memegangnya di sini penguasa ini Khalifatul Makmun sampai Khalifatul Makmun sudah menyiapkan pedang untuk menebas Alimam Ahmad sudah di di, di bawah Alimam Ahmad sudah dirantai menuju Khalifatul Maktum, ya. Kemudian Alimam Ahmad berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersimpul ke tanah mengangkat kedua tangannya sebelum sampai Alimam Ahmad, ya. Di akhir malam ternyata Khalifatul Maktum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga tidak tidak berazik, ya. Dia duluan yang mati sebelum menebas Alimam Ahmad. Nah, karena ini sudah bid'ah kekufuran. Tidak mungkin dibiarkan, maka Imam Ahmad menentang itu. Tapi menentangnya bukan pemberontakan, sebabnya dirukang Khawarij. Muncul fuqaha ketika itu. Mereka disifati fuqaha. Mereka berkumpul fuqaha itu, ahli-ahli fikih itu. Kalau dinamakan fuqaha, tercatat dalam tarikh, fuqaha di masa itu kan berarti ahli fatwa, ahli fikih. Berkumpul mereka berpikir untuk memberontak. Berpikir untuk memberontak kepada khalifah. Ya. Waktu itu pada masa fitnah ini. Alasannya mereka ini adalah fitnah yang sifatnya sudah umum. Kalau ulama habis, apa jadinya umat ini? Mereka pun berpikir untuk memberontak. Tetapi... Allah takdirkan mereka datang ke Alimam Ahmad terlebih dahulu Minta pendapat Minta bimbingan Alasan mereka kepada Imam Ahmad Ini sudah fitnah yang umum ini Yang melanda umat secara umum Bahaya Kalau ulama habis, dihabisi oleh mereka Kata Ali Imam Ahmad Tidak Ya, Ini bukan fitnah umum Ini fitnah khusus menimpa ulama Ulama harus bersabar Kita harus bersabar, kalian bersabar Tidak boleh Memerontak bertentangan dengan ajar-ajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabak. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberi mengangkat fitnah ini, memberi solusi. Coba. Nah, jadi yang salah, kalau modelnya seperti Khalid Al-Imam Ahmad tidak. Al-Imam Ahmad tidak tampil di mimbar, mimbar, memprovokasi ini ini, memberontak. Ya? Tidak mengajak mangkanya tidak nah fuqaha tersebut yang berpikir seperti itu karena mereka bingung melihat fitnah yang besar yang dahsyat itu ya dan ini juga menunjukkan kepada kita bahawa tidak setiap orang yang berilmu mampu menghadapi fitnah yang besar nah jadi melemah akal mereka dan jadi hilang dalil-dalilnya nah orang-orang pilihan seperti Imam Ahmad dan semisalnya Nah, caranya bagaimana? Ya, dengan bersabar kemudian mencoba menerangkan ada diskusi, niqash di hadapan khalifah menghadapi tokoh-tokoh Jahmiyah dihadapi hadapan Imam Ahmad dipatahkan hujah-hujahnya. Kokoh tetap mengatakan la al-Qur'an adalah kalamullah wa laisa bimakhluq, bukan makhluk. Ketika muncul sebagian dari Ahlussunnah Jamaah. Ya. Tadinya dari kalangan ahli hadith. Tawakkuf. Ya. Pada masa itu mengatakan tawakkuf. Saya tidak tahu Al-Quran itu kalamullah. Sifat Allah itu makhluk. Saya tidak tahu. Kata Limam Ahmad. Dia muktadi. Tinggalkan dia. Ditahdir dan dihajar oleh Limam Ahmad. Ya'qub bin Shaibah. Padahal dia ahli hadith. Ya. Tanpa istilah ikumatul hujah kepada dia. Dinasihati dulu. Didudukkan. Langsung ditahdir. Tahdir dia. Muktadi. Muktadi tinggalkan dia karena dia ahli hadis sudah tahu masalah ini dan ini jelas bid'ah yang jelas muncul dari yang lainnya Husain al-Karabis dan semisalnya mengatakan lafdhi <tun> bil Quran Al-Quran kalamullah walakin lafdhi bihi makhluk Al-Quran kalamullah tapi lafadzku lafadz Al-Quran makhluk ini juga tidak ada contohnya dari salaf tidak dikenal Ya, kalimah kita dari salaf Ini juga beda Ditahdir langsung oleh Al-Imam Ahmad Sakit Muttadir Ditahdir, dihajar Al-Imam Ahmad berjuang Di masa itu Muncul beda Meskipun dari kan ahlus sunnah Tadi ahlus sunnah Tetapi mendatangkan beda Langsung ditahdir ya. Dihadapi semuanya Dengan ilmu Karena ini bahaya. Kekufuran ini. Nah, tidak dibiarkan Alimam Ahmad. Apa kemudian dikatakan Alimam Ahmad tersadud? Mengatakan Alimam Ahmad tersadud. Yang Yahya bin Ma'in sendiri termasuk yang tidak mampu menghadapi fitnah ketika itu. Mengatakan bahwa pahlawannya adalah Alimam Ahmad. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini Ya, pada dua fitnah besar. Mengangkat Allah Swt memilih dua pahlawan, ya pada dua fitnah besar pada fitnah banyaknya orang yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As Siddiq. Pada masa fitnah Khalqul Quran, yaitu Al Imam Ahmad. Nah, luar biasa ditangkap di di penjara. Dicambuk sehingga sebagian ahli ulama, ahli hadith, ahli sunnah tidak sanggup bersabar ketika itu. Sebagian menyerah, ya dengan alasan darurat. Tapi itu tidak diterima oleh lima mahamahmud. Alasan darurat tidak diterima oleh lima mahamahmud. Nah, ya tetap ditahdil. Mau mengatakan lima mahamahmud tasaddur? Yahya bin Ma'in berusaha menemui Al Imam Ahmad. Mau masuk ke rumahnya ditolak oleh Al Imam Ahmad. Yahya bin Ma'in berusaha berdalil dengan hadis Amir bin Yasir bahwa ini darurat dibantah oleh Al Imam Ahmad. Amir bin Yasir ya benar-benar yang -benar, sudah dicambuk disiksa sehingga Nabi Rasul mengatakan ya kalau mereka kembali mencambukmu menyiksamu ucapkan lagi kalimat itu. Tetapi hati tetap kokoh dengan keimanan. Ada darurat. Kalau kalian tidak baru semacam ancaman. Kalian langsung menyerah? Tidak, tidak benar itu. Akhirnya Habib Ma'in mengakui Alimam Ahmad, mengatakan katakan Alimam Ahmad apa yang kamu katakan? Kamu adalah imam. Nah, coba Mengatakan katakan Imam Ahmad tasaddud, imam sunnah, baik. Tingkatan bidahnya Bulhasan Ali Hasan Sudah sedemikian rupa Tadi yang kita dengar eh? Kemudian ditahdir oleh Syekh Rabi Dan ulama yang lainnya Mau dikatakan mereka Terserah jodh Kemudian Kala Syekh Rabi selanjutnya Al-Imam al Ahmad Tampil Tidak menyerah Berjuang Melawan bidah itu mentahdir bid'a itu meskipun al-mulk kekuasaan ya al-mulk al-sirton kekuasaan bi-aidim di tangan mereka ketika itu sudah yang diterangkan tadi tokoh-tokoh jahmiah berhasil mempengaruhi khalifah ya dan khalifah yang mendukung mereka dan mengadakan ujian tersebut seperti sudah kita dengar kisahnya nah wa kam lil imamaini ibni thaymiah wa min al-qayyim minan mawakif Ya, dan betapa banyak milik karya Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim. Eh, nah, minal mawakif, minal muallafat fiha. Betapa banyak dari Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim mawakif, mawakif, sikap-sikap dan karya-karya tulis, ya, yang mereka tulis menerangkan tentang eh, kekufuran, kesyirikan, ya, bid'ah-bid'ah yang tingkatannya kekufuran, kesyirikan. Demi untuk mentahdir dan perikatkan umat dari bahayanya bid'ah kekufuran dan kesyirikan itu. Nah, eh. kita tahu sendiri penutih mian seperti disebutkan tadi dan ibn Qayyim, ibn dan murid-muridnya. Penguasa ketika itu terpengaruh oleh tokoh-tokoh sufi, sufi ya, syair sehingga penutih mian di ya, ulama Qayyim sampai disiksa, diseret Dijalan Nah, tapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak menyerah, terus berjuang demi kelestarian akidah lusunul Jamaah. Nah, di samping itu ulama Qayyim samping Maukhiz Maukhiz ini tadi bersama Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Di samping Maukhiz Maukhiz ini tadi juga mereka menulis dengan tulisan. Nah, membongkar kesesatan kaum Sufi dan Asy'ari. فَمِنْ muallafat Ibn Saymiyyah di antara karangan Ibn Saymiyyah akid al-wasitiyah walhamawiyyah wal-tadmuriyyah wa min minhaj ahli sunnah wa nakli al-mantik ya nakli al-mantik membatalkan ilmu-mantik ilmu kalam wadar ta'arud al-akil wal-nakil ya membantah klaim adanya pertentangan antara logika dengan dalil nakli wa talbis al-jahmiyah membongkar talbis kaum Jahmiyah waqtidha as-sirat al-mustaqim wal fatawa al-kubra wa majmua al dan selainnya dan selainnya wa dan mayoritas buku-bukunya Ibn Taymiyah tersebut fatwa-fatwanya fi ruddud 'ala al-ash'ariyah mayoritasnya adalah bantahan terhadap kaum asy'ariyah wa Ibnul Qayyim Ibnul kitab-kitabnya al-jahmiyah wal mu'attilah Wa iklam al-mukti'in Wa iqawafat al-lahfan Wa al-nuniyah Wa mu'lamu Mayoritasnya Tulisan Ibn al Qayyim itu Rudud ala al-ash'ariyah As-sufiyyah al Bantahan terhadap Kaum as'ariyah Kaum sufiyyah Alladzina kala sultan Yang adalah kekuasaan Was-salatine ya. Dan penguasa-penguasa Di masa itu Fi qabdatihim Pada genggaman mereka Penguasa kekuasaan dan penguasa-penguasa di masa itu pada genggaman tokoh-tokoh ashariyah, sufiah. Tetapi tetap, ya mereka tegas dan berjuang. Wa dalikah dalikah lianna al bayana fi hadil abu hat. Hal itu dikarenakan penjelasan pada bab-bab ini la yakunu rodu wal ingkarufiha illa rajih al maslah al maslah. Tidaklah Bantahan dan pengingkaran. Mengingkari bidah-bidah tersebut. Dan tikan-tikan seperti itu. Kecuali mesti maslahatnya lebih besar daripada mafshadatnya. Ya. Ini kalam yang dinukir rohili. kalamnya Ibn Taimiyah. Ternyata kita dapati ma'ukif Ibn Taimiyah Seperti ini. Ibn Lqayyim seperti ini. Ya tanpa. Bahawa dia mempermainkan kalam ulama. Dibawa. Kepada. Ya sesuatu yang di luar yang diinginkan oleh ulama tersebut untuk mendukung syubhatnya. Wa hadihi da'wat ar-rusul alaihi musallatu Ini dakwah para rasul alaihi musallatu Min awalihim Dari awal rasul yang diutus di muka bumi Nuhin ila khatimihim Muhammadin sallallahu alaihi Nuh sampai Muhammad. Fa innahum yasda'u bil haq Mereka menyuarakan al-haq dengan terang-terangan. Ya, wa bayan at-tauhid. Menerangkan tauhid. Dan was was was was was was was was was was was was was was was was was was kekuasaan was musuh was was was was was was was was was was was was was was was was Wakwadhum kekuatan mereka, watugiyanohum dan <coughs> keboleman mereka lakukan. Coba bagaimana Nabi Musa, Nabi Harun, Alaihissalatu Sallam menghadapi Fir'aun dengan kekuatannya, bala tentaranya. Bagaimana Ibrahim, Alaihissalatu Sallam sendirian menghadapi Namrud sampai dibakar. Ya. Bagaimana Rasul-Rasul <coughs> yang lainnya? karena yang dihadapi sudah kesyirikan, kekufuran, tidak bisa didiamkan kalau itu. Dakwah harus ditegakkan. Nah, tetapi waspada dengan cara-cara khawarij. Ya, Ibnu Thaimiyyah, Ibnu Qayyim menghadapi tidak dengan sistem khawarij. Al-Imam Ahmad menghadapi tidak dengan sistem khawarij, tetapi dengan dakwah, dengan hujah dan bayan. Nah. Bukan ya dengan sistem sikhwariz yang kemudian mengumpulkan Memprovokasi masa kemudian ayo kita memberontak menggulingkan penguasa angkat senjata tidak tidak seperti itu nah berusaha menduduki parlemen pemerintahan ya merebut kekuasaan dengan cara-cara politik tidak tidak pernah dari mulai dari nabi nuh sampai nabi muhammad sallallahu dan seterusnya ulama-ulama kita imam ahmad dan yang ibnu thamilan seterusnya tidak ada yang seperti itu kita berjuang dalam politik, masuk dalam parlemen Agar penguasa bisa kita gulingkan dan seterusnya Tidak seperti itu Nah Seperti dalihnya Hizbiyun <coughs> sekarang ini Perusaha mengatakan nah, Kita harus berjuang, berpolitik, partai Masuk parlemen Kita berjuang dari dalam dan seterusnya Nah Mana contohnya dari Para nabi dan rasul, dari ulama dakwah seperti itu Tidak ada mereka tidak seperti itu dahulu. Nah, dan hasilnya mana? Ikhwanul Muslimin seperti kata Sheikh Mubir, kelompok ikhwan Muslim itu ikhwanul Muslimin, ikhwan yang bangkrut dah Mana hasilnya? Syariat Islam mana yang ditegakkan oleh mereka sampai sekarang? Nah, ya? Atau justru tokoh-tokohnya menyuar, menyuarakan kekufuran? Nah, berangkulan dengan orang kafir, berangkulan dengan rohib, berangkulan dengan, ya, berbagai firqah sesat. Nah, mengajak kepada demokrasi, mengajak kepada pemilu, seperti yang dilakukan oleh firanda dan kawan-kawannya. Kalau di Malaysia, ya, kawan-kawannya firanda suruh ria itu. Kalau Firan dari sini baru masih Mewajibkan Ikut pemilu Dengan dalih ya Untuk mencegah mafsadat Yang lebih besar Nah Tahu-tahunya yang dipilih juga kalah Kemudian permainan politik di atas sini ya Dia Di atas Karena tidak garuan Karena memang tendensinya politik Politik itu dibangun di atas Kepentingan Itu hezbiah ya. Nah, kepentingan pribadi, pentingan partai penuh dengan dusta. Nah, kalau di sini yang kita lihat tingkatannya baru segitu tapi kawan-kawannya di sana di Malaysia tingkatannya sudah ikut partai memang dan sudah mencalonkan diri. Nah, kita lihat perjalanannya mereka itu di negeri kita. Kalau tidak tobat. Tadi masalah ini kita lihat mau sejauh mana mereka berkifrah dalam bidang ini. Allahu musta'an. Ya. Seperti uh, Abu Hassan Al-Misri. Ya, dia mana itu sudah bikin partai ujung-ujungnya. Abu Hassan Al-Misri Ikhwan ini sudah bikin partai di sana. Nah. Allahu musta'an. Tafadhal ya Ikhwan. Subhanallah walhamdulillahi wa laa